Så mm. du stonkade in i programmet idag. Mm. Mm. Idag fick vi köra med vaselin och, vad heter det så? Skohung. Mm. Skönt. Oh! <laughs> Magen, hur mår den? Ja, uh, ja. Den mår ganska bra. Jag, jag, jag har inte riktigt slutat äta glass faktiskt. Så att, Nej, så jag körde ju glaslunch. Mm. Ja, trevligt. Igen. Ja. Uh, hur mår du då? Uh, jag mår ganska dåligt <laughs> Ida, Johan, Johan, Ida Hej, Jag känner, jag hej, hej, hej Vad har vi tänkt nu då? Nu ska vi göra saker som vi inte brukar göra Det lite läskiga, det lite härliga Med smaker Jag inbillar mig att vi är väldigt kinkiga När det gäller smak Smak på vad? Mm nu ska vi se här. Är det fyra olika glassar vi har? Ja, vi har fyra olika glassar. Det här har aldrig gjorts tidigare i någon podd någonsin. Vi ska testa olika glassar. Själv föredrar jag egentligen vaniljglass i sån storpack storpack från Triumph. Mm. Nummer två för mig är chokladkross. Även det är från Triumph. Jajamän, jag är precis likadan. Men nu ska vi boldly go where we haven't been before. Det är väl det som är tanken här då, att vi ska testa lite glass och se om det finns någon ny favorit. Ja, men är det bra att köpa glas som är jättemycket smak på helt enkelt? Jag dricker ju alltid kaffe, så är det därför har jag har med kaffe. Så mm. att en av förutsättningarna i det här testet är faktiskt att jag provar det med kaffe. För funkar inte glas med kaffe, då är glas ingenting att ha. Ja, då får du vara är... för dig i alla fall, men ja, jag jajamän. klarar mig utan. Jag har, håller på här och mumsa lite chokladkrossglas glass redan. Det är ju som att som vi pratade om förra podden, att det knullar i munnen och mm. krispar lite. Precis, det känns som liksom att det ligger lite skönt halvmjuk mosgrus i glassen. Lite skräp helt enkelt. Lagom stora bitar. Det är inga sådana här bitar som att oj det här kommer att få löständerna att, att åka ur käften direkt, utan... Nej, det är, inte är så man 200 sött. år gammal och tandlös så kommer man fortfarande kunna käka den här glassen. Mm, det här är kalasbyxeglassen som passar för alla tillfällen. Mycket gott. Går att äta hur mycket som helst, tycker vi. Vi har en billig glass. Mm. Ikas björnbärsglass. I är det halvliter eller helliter? Ja, det är nog liter som, som är pappersförpackning. Mm. Och den kostar, vad kostar den, tio eller där? Ja, det var... Ganska billigt. Jag gillar normalt sett björnbär, faktiskt. Ja, och den ser lite syltig ut, den här. Vi får se hur det här är. Mm, nu kör vi. Mm. Lite mm. syrligt. Jag ska prova med kaffet här nu också. Så ser du mm. hur det går. Mm. Med kaffe var den ju inte jätterolig. Mm -hmm. Om och pannkaka, pannkaka Och mjölk. Mm. Skulle vara bra, tror jag. Ja, hur mycket tar du egentligen? Tar du en hel skyffel? Mm. Det var inte så mycket, men det var så himla... Mm. syrlig så det liksom mm. tog upp så mycket av munnen. <skratt> tog upp. <skratt> av, mina, av mina smakorgan eller vad så sätt. Jag, <skratt> jag dopade ju tentaklerna i. <skratt> du gör så här, du suger upp den med dina rötter och spenar. Typ, va? <skratt> Ja, jag står med mina spenar i glassen. Hej, hej, hej, hej, Så då tycker jag att vi går loss på den här Ben Jerrys... Eh... Cinnamon buns. Och det var, <coughs> här är ju då kanelbulle alltså. Nu ska vi se vad glassen smakar. Men de här bitarna som är i, jag är mm. lite rädd för dem. För jag vet inte vad det här tänkte att det ska vara. <coughs> det det ser ju ut som... Alltså på riktigt så ser det ut som typ såhär cigarettfimpar eller såhär, någon har tappat några masonitskivor ja. i en små... Mm, eller så ähm, halvtuggad kolabit som utsmetar. Jag har inte så mycket bitar nu, mitt ser mer ut som smet. Ja, jag hade bitar, kor, små korvar som ser ut som salami salamikorvar fast de smakar typ ingenting annat än socker. Socker! Mm. Spidad! Har du spidus? <laughs> jag har faktiskt inga spidus på mig. Jag har lite spirus. Det skulle jag ha behövt, det här. Hej! ja, känner! Jag känner! Hej! Nu har jag någon slags sås kvar som ser ut att vara gul och lite så här. Lite, det ser nästan ut som mimosa sallad och det gör mig jättehedd. Ja, Mimosa är ju inte riktigt någon favorit. Nej, det är en sån, den här, här salladen som man bara. Men hur tänkte du nu? <laughs> kan inte någon som uppfann. Eller någon som vet historien om Mimosa-sallad. Eh, hör av sig till oss och förklara. Hur tänkte ni? Eller hur tänkte de som uppfann Mimosa-salladen? Det är verkligen idén från helvetet som blev en sallad. En fruktansvärd skräcksmet. Alltså, den smakar ju... Alltså den, det är ju persika. Oh, är syntetisk oh, persika. Med, oh, fy, med någon oh, form av... Oh, eh, Fast ja, väldigt syntetisk persika. Ja. Nej, den var hemsk. Och sen tror jag att det är tänkt att det ska vara lite sting i den. Så att det ska bita till lite grann någonstans. Men, men det är ju helt fel smak, jalapeno. Det smakar ändå... Nej, men oh, hur tänkte de? Vad heter de här godisarna? Är det persikor de heter också? Mm. Lösgodisarna. Mm, mm, mm. Det finns lösgodis som smakar exakt så här. Fast Fast. Här, här känns det som att du, du äter den kall med halsbränna. Mm, ja, det var precis det jag kände, det här halsbränna. Jag ska inte äta den här glassen mer. Eller vänta, jag måste smaka lite till. Men vet du vad? Jag skulle ändå rekommendera den här för att det, den är så konstig. Jag vill veta om någon tycker om den här. Om den personen då kan ge en mer poetisk beskrivning av... Hur, varför jag ska tycka den är god. Mm. För just nu så tycker jag att den smakar ungefär som en, som jag sa, kall godis med halsbränna. Det är, det är ungefär så det känns eh, att äta den. Mm, jag vet inte, jag funderar på um, om det var bättre förr. <laughs> uh, definiera förr. Mm, innan det kom till massa konstiga smaker som jalapeno och persika i glas. Ja, Ja. ja, men hur tänkte de egentligen? Ja, men persika och jalapeño. Klockrena kombinationen. Mm, glass. <laughs> jag vet inte. Jag vet inte. Jag um... måste nästan med dem och fråga. Hur fan tänkte ni? Uh, jag... Samma sak med Måsa-folket. Ja, Måsa och jalapeño och persiko folket <laughs> Vad pissar ni med? Vad gör ni? Vad gör ni? <laughs> Ibland så är det kul att betala pengar för sånt som är skitäckligt. Mm. Jag tyckte faktiskt att Ben Jerry antagligen så levererar den. För jag tror att Ben Jerry-fansen gillar socker. Mm, jag men tycker nu, inte finns... om socker alls. Nej, jag åt jag. inte ens upp den lilla lilla klick som jag hade här framför mig. Den mm. fick smälta bort här och dö, själv dö, bäst fan vill. Jag tycker ju om andra sorter de har. Men det här var, ja, <kör> det var för mycket. Ska det ätas våffla eller pannkakor framöver i den närmsta tiden så kan jag tänka mig björnbären. Mm. Men det var ju inte så här någon knullande i munnen. Ingen glassmasturbering. Det känns ju så märkligt för vi kommer ju få sån skit för. Alltså, vad är det för jävla skitglas? Det är någon som har sopat upp lite chokladsmuler från en någon mm. fabriksgolv någonstans. Och... Det är den överblivna äckarlglassen från de här tomtarna som har folie på sig. Som kommer till jul. Det är dem. Det är de som krossas. Jag kommer att tänka på lite grejer kring det här med glas. Eh, om man inte tycker att kanelbulle är en favoritsmak eh, på glass så mm. satt jag och funderade kring det. Vad skulle jag kunna tycka var, var gott som glass? Ja. Och jag, jag älskar ju rostbröd. Så jag skulle ah, tycka att ja. rostat bröd som glas skulle vara intressant att se hur det, hur det är. Man kanske ska ta vanlig vaniljglass och bara mula ner ett gäng krutonger. Ja, men precis. Så och lite har... marmelad. Kulor. Så har man redan de här... frukostglassen. För de riktigt varma sommarmånaderna. Det är nästan något vi borde prova. Men jag tänker glass som kanske frammanar känslor eller som gör någonting extra. Jag väntar på den utvecklingen av glass. Ah, Okej, okay. mm. ungefär som en del säger att choklad har den mörk choklad har den effekten. Eller? Ja, du så. utvecklar det. Ja, alltså det, det rinner till lite i, i småbyxorna. Ja, men, men, precis det jag var ute efter. Jag vill ha liksom glassen som är orgasm och vårkänslor. Ja, jag mm. förstår. Jag ja, förstår. Jajamän. Som utvecklas till någonting annat. Vad tror du det skulle vara för smak på det då? Liksom? Penis. <här> <här> <här> jag vet inte hur jag ska komma ur det här riktigt. <här> Mm, Jag sitter mest och mm, funderar på hur. hur, hur mm. <hör> Vem penis skulle ja, man ha. Till jo, det finns lite, säkert lite olika vägar man kan gå där. Mm. Vad, vad, vad, <hör> <hör> vad smakar penis? <hör> <hör> <hör> Jag vet ingenting. <hör> Jag känner, jag känner, hej, hej, hej, hej. Jag vet inte fan om det här är så jävla fräsch. Grejen är <laughs> smak. Om vi ska prata smak så skulle mm. jag vilja säga att då är det ju salt. För att mm. eh, sen är det ju väldigt massa odörer och sånt som, som, som egentligen inte är smak. Utan det är dofter snarare. Det är sant. Eh, och då är det ju liksom, ja, det är, är det inte, då kan det vara allt från sköljmedel till uh, tvättmedel till, uh, till inte så tvättmedel. Då, och så. <laughs> precis, det är då man får agera tvättmaskin. Jaha, det är då precis. det inte är så hemla fräscht. En sån glas vill jag inte ha. Uh, Okej, okay. så du tänker mer att det ska vara sköljmedel, det ska vara lite så apple blossom. <laughs> <laughs> ja, men... Apple blossom penis. <laughs> ja, men... Inte vi... <laughs> <laughs> Men inte vill jag väl att glassen ska smaka så här två dagars smutspenis? <skratt> Nej, men, det är det jag menar. Men när det inte då den börjar liksom få eh, själva smaken? Nej, det är ingen bra grej, killar. Nej, okej. Okay. Låt inte gå så många dagar. Då vill inte någon ha din penis som glass. Jag känner, jag känner. Men det var kul att testa glass faktiskt. Nästa gång så testar vi penisar gradera exakt hur länge en, en penis ska vara otvättad innan den börjar smaka illa. Ja! ja. Få <laughs> ha så tolv personer eller vet, hur, ska, hur ska ett sånt test mm. gå till helt enkelt? Så ja. många frågor. Mm, hur många? Jag har aldrig känt någonsin att jag in, men så skräckblandad förtjusning jag har så många följdfrågor som jag inte vill ställa oh my god mm. eh, där tog jag av mig min munktröja helt <laughs> ja. eh, det blir alltid mm. så väldigt varmt när, när vi spelar in en podd det är därför man inte ska ha kläder det är nästan alltid så att jag, jag är tvungen att ta av mig eh. <laughs> mm. det är nog ingenting med det vi pratar om det var spännande inte. den dagen vi började livesända. Ja. Det blir lite så här, hälften podd, hälften striptease. På lördag fylls Swingland i Köpenhamn av glada onanister. En del ska bara triffsel onanera, mm. Andra tävlar i uthållighet och antal orgasmer. Mm. Det blir en rolig dag, fylld av glädje och njutning, säger arrangören Pia Struck. Det är en glimrande möjlighet att avdramatisera onanin. Få bort tabun, skuld och skam, säger hon. Mm. Jag tycker glimrande är ordet vi söker <laughs> verkligen. Mm. Glimrande onani. Hej, hej, hej, hej. Uh. Men om vi, om vi återkopplar till då om man nu skulle ha så här, någon form av uh, masturbate- alltså onanimmaraton, eller vad blir det? Mm. Vad skulle inspirera? Jag vet inte. Jag skulle aldrig klara av att vara inför 70 pers. Det skulle definitivt inte inspirera. Nej, men om du får vara själv i lokalen, vad skulle du inspirera? Då skulle det förmodligen vara personer som jag tänker på. Det måste vara människor i lokalen för att du ska kunna hålla nej, okay. nej. nej, men nu får jag välja fritt. Ja, alltså, får jag får välja göra fritt, det ur jag mina drömmar mitt ja. onanirum. Ja, just det. Ja, eller hur? Mm -hmm. Mm -hmm. Då kommer det ju inte vara små söta kattungar och enhörningar och sånt i rummet. Va? Nej, ingen Nej. kanelbulle. Det Nej. kommer vara i ditt rum. En hel, en du ska en ha en massa knullbullar, knullbullar. I, ditt, ja. i ditt undanirum. Men hur blev det så egentligen? För det var ju precis tvärtom. Det var ju inte bulle. Det var rostbröd borde det vara. Istället. Ja, men det är roligare att säga knullbullar än en knullrostbrödsglass... Continue. <laughs> jag vet faktiskt inte hur rummet skulle se ut om jag skulle bli tvungen att ställa upp i någon slags onani-maraton. Jag har ju min hjärna, den är ganska full av fantastiska fantasier. Så. Och ska nog ingen annan hjälpa mig på traven så behöver jag inte ha så jättemycket inspiration runt omkring. Ja. Johan, yeah. hur ska din, din lilla onani-källare se ut? <laughs> Källare var ordet, sa Bull. Verkligen. <laughs> så är det. Mm. Då går vi ner i källaren och mm. så drar vi igång en ångmaskin. Och, och, och, sen. Stridsvagnar och kanelbullar. Och Jajamän, då... och några Tamaya-kataloger. Och de där slampiga stridsvagnarna, modellerna, det är grejer där. Skala 1 till 35, då, då, då blir det thai härifrån till maj. Nej, jag vet inte. Vad är det som är så himla bra med glass, Johan? När man precis tar ut en glas från frysen så tycker inte jag att den är optimal. Den är inte jättesmarig då. Nej. Utan Mest den hård. måste ju mjukna lite grann. Så att den blir lite så här sladdrig. Men inte för mycket. Bara det lilla yttre skiktet får vara lite som soppa. Mm. Men sen när allting blir som soppa, då är inte glasgott längre. Ja, mm. då är det inget gott alls. Uh, så att, nej men jag, gillar väl, jag gillar det och ändå göra den resan. Att känna att ah, men nu, nu, så då. Mm. nu nu börjar det bli mjukt, mjukt, ja. mjukt och mysig, mysig ja. glass. Mm. Sen har man ju något att pyssla med en liten stund. För man ja. tar ju den minsta skeden. Man äter ju inte glas med skiffel. Nej, det ska ju inte vara över på 30 sekunder. Det här är lite som ett samlag. Den får gärna ta tid. Det är ett förspel. Jag tycker det är spännande att vi... Ähm, Förknippar glas och glasätande så tätt in till skrevet, verkligen. Mm. Och sex. Mm. Mm. Okay. Ja. glassar runt på en helt annan betydelse nu för tiden. <skratt> <skratt> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det här var ju superbra. Vilken god idé att äta glass. Mm. Mm. Och vad ska vi göra nästa vecka? Det vet äh, vi inte. Nej, vi ingen, nej, ingen, ingen aning. Ingen Precis aning. som vanligt. Mm. Det är så spännande. <laughs> det är så mysigt. Jättekul med all feedback som jag har fått. Fortsätt och låt det hagla över oss. Hur tar man kontakt med oss? Antingen gör man det via sociala medier. Vi finns på en massa olika ställen. Det kan vara Facebook eller Twitter, Instagram, Ask FM. Eller så mejlar man oss. På vilken adress då? Info at Johan och, och så kan man ju alltid surfa in på vår hemsida johannocida.se. Ja, yeah. gör det. Det är superkul. Vi blir så himla glada för all feedback. Vi älskar er. Ja, yeah. och glas. Ska vi säga så? Här upp. Du säger Oma oh, oma oh, du. Ja, jag har haft en huvudet igen. Vad är Oma och Mae? Oma oh, Oma, oma, Fast det är ju inte Oma, oma som sjunger. Vrej, saplä, darumma ma, numma, ej, ej. Numa, numma, ej, Numa, numma, numma, ej, ej. Okej. Shipultausi, dragostea, din, ej. Där, jag satte den. Där var den. Men i mitt huvud så är det Oma, oma.